Coronaviruset härjar för fullt, regnet smattrar mot fönsterutorna och vinden tycks inte sluta blåsa. Hur håller man ett positivt mindset när det är fullt med negativism runt omkring oss i vår omgivning? Det ska vi prata om idag i podden Glädjerik. Välkomna! Att Tänka positivt kan ibland kännas som lite klisché, men det finns fysiska och mentala fördelar med att tänka positivt och det har visats genom flera vetenskapliga studier. Ett positivt tankesätt kan ge dig ett starkare självförtroende och förbättra ditt humör, men det kan till och med minska sannolikheten för att utveckla depression och andra stressrelaterade saker. Allt det här låter ju toppenbra, men vad betyder egentligen den här kraften i att tänka positivt? Och idag i podden Glädjerik har jag med mig en gäst, och det är en praktikant som heter Livia Tibbling som har varit här med mig hela veckan. Välkommen hit, Livia! Tack så mycket! Då undrar man ju lite grann om du tänker positivt på ett medvetet sätt. Ja... Ibland, men oftast när vi äter lunch i skolan. Ja, det är jättehärligt. Och faktum är att om det är så att man är i en situation som inte känns så positiv så kan man få lite vila genom att man ändå hittar någonting som är bra. Och då kan det exempelvis vara lunchen då för dig i skolan. Då får du liksom en vila från det som du tycker är lite mer negativt och så får du landa i det som är positivt. Ja. Idag här i podden Glädjerik ska vi få lite konkreta tips på hur man kan bosta sig själv med positivism när man tycker att det behövs. Och då är det forskaren Larry Allen som inte bara är forskare utan även författare och bloggare. Och har skrivit en hel del på business.com och entrepreneur.com och är ganska hyllad i USA. Han har en hel del konkreta tips som jag tänkte att vi skulle gå igenom idag. Men innan dess har du något konkret tips på hur man kan känna sig lite gladare. Ja, det skulle kunna vara att du lägger mer energi på det positiva och fokuserar mindre på det negativa. Vilket bra tips tycker jag. Även lärare Alton påpekar ju det här i sina studier, att man behöver titta lite grann på vad som påverkar typen av ens tankar för alla dåliga nyheter som vi får så ska man försöka tänka ut något gott som hände den här dagen. Och på det här sättet så får man alltså ett positivt mindset även om det finns dåliga dagar och dålig energi. Och nu kom sopbilen och, och då går det ju inte att, att podda. Ska vi, hur ska vi se det här nu då, Olivia? Ja, antingen så kan vi vänta eller så kan vi försöka podda. Ja, eller så kan vi glädjas åt att, att, sopbilen, att sopbilen kommer att hämta våra sopor just nu. Ja, så här är det när man poddar på hemmaplan. Och vi pratar ju om positivt mindset, så nu fick vi ju praktisera det lite. Ja. Tack, så mycket. Idag ska vi alltså prata lite grann om konkreta tips som kan få oss att tänka mer positivt i en vardag som har ganska mycket negativism omkring sig i dagsläget. Fem konkreta tips, Livia, hade vi tänkt att vi skulle dela med oss av. Ja. Har du eh, några förslag? Skifta tankefokus Ja, och det här skifta tankefokus var vi inne på lite grann i början att kunna lägga sin energi på det som faktiskt är bra i vardagen Har du några fler? Meditera och släppa ut det som inte gör oss något Bra, och börja dagen med en positiv bekräftelse Förvandla negativt självspråk till positivt självspråk Ja, det ska vi också prata om talesättet Vi snackar till oss själva Och det sista tipset är att man ska vara tacksam Så vi kör va? Ja, tycker jag de goda råden är att vi ska ha lite mindfulness meditation och när man mediterar så ger man ju tillbaka sig själv ett litet utrymme uppe i hjärnan och då blir sinnet mer lugnt och öppnar upp mer för en starkare tankeverksamhet och det är alltså lättare om man mediterar att man omorganiserar tankarna och kan släppa sånt som inte gör oss bra och det här tycker jag är lite spännande för att om man tänker negativa tankar så brukar man ju känna sig lite stressad i hela systemet känner du igen det i det här Livia? Ja? Ja, väldigt mycket. Så inom prov och så, så blir jag väldigt stressad. Och då kan du känna också att det bara virar runt uppe i huvudet. Ja. Och då ska du samtidigt i den här stressen ska du alltså försöka få fram kunskap och information som är lagrat där uppe. No, det, det går ju inte. Nej, så att i ditt konkreta exempel så skulle det vara ganska skönt om du satte dig ner, andades lite lugnt och fokuserade på vad du har för bra starka sidor och att du kan kunskapen. Det skulle ju bidra till att du fick större tillgänglighet bland din kunskap och övriga tankar. Ja, det kanske är. Har du någonsin testat? Nej, aldrig. Nej? Då har vi ju någonting att börja med här. Ja. Och för oss övriga är det ju så, om man nu matas med många negativa nyheter och tankar- att även för oss då blir det ju såklart lugnare upp i huvudet- och man kan lättare fokusera och sortera upp tankarna upp i huvudet. Så det första tipset är alltså lite mindfulness-meditation- ett annat råd är att man börjar dagen med en positiv bekräftelse. Hur man alltså börjar sin morgon sätter tonen för resten av dagen. Så när man går upp på morgonen så kan man lätt prata med sig själv i spegeln. Även om man känner sig negativ så pratar man då med positiva affirmationer. Idag kommer det bli en jättebra dag. Jag kommer vara fantastisk idag. Och med en sån positiv start på dagen så kommer alltså hela dagens energier att påverkas. Är det här någonting som du har testat Livia? Nej faktiskt inte men det låter väldigt kul Du har inte testat det motsatta kanske heller Att du har stått på morgonen och sagt Åh vilken dag, tisdag igen eller? Jo det har jag faktiskt Det har du praktiserat <laughs> hur, hur har dagen blivit då när du har stått där Och, och suckat över hur dagen kommer bli Ja när jag suckade över matteprovet på morgonen så, så tror jag ju att det kommer gå ett helvete Men det kanske går helt okej okay ändå så tror du att om du hade stått framför spegeln och sagt Mattebro idag, vilken, vilken succé det kommer bli, vad roligt det ska bli matte Tror du att det hade satt tonen för din dag på ett annat sätt? Ja, absolut faktiskt Så nu, nu har du lärt dig någonting och tänker testa Ja, ja vad roligt Nästa lilla tips handlar ju om positivt självprat, alltså lite hur vi pratar med oss själva. Och den här punkten kan jag tycka hör ihop lite grann med mindsetet, alltså hur man styr sina tankar. Men det här inre pratet att jag borde inte, jag kan inte, jag ska inte, är det någonting som du känner dig familjär med? Ja. Använder du negativt eller positivt självspråk? Det var det mesta negativt. Hur kommer det sig att du upplever att du använder mest negativt självspråk? Jag använder väldigt mycket inom prov och sånt. Det kanske är lite mer naturligt för oss att förminska oss än att förstärka oss. Det kanske ligger lite i våra gener att vi inte klappar oss själva på axeln och säger Gud jag är grym på det här och säger högt liksom att vilken stjärna jag är. Utan man kanske snarare förminskar sig själv. Kan det vara en orsak till att det är lättare att uppleva att man pratar negativt självspråk? Ja, det tror jag. Och det här negativa självspråket har också en tendens att inte riktigt det smyger liksom in i oss, det är inte riktigt så att vi är jättemedvetna om att vi använder det. Så därför är det också lite svårt att förändra om man inte är medveten om att man faktiskt pratar negativt självspråk. När du tänker på dina vänner, kompisar i skolan och så, när de pratar om sig själva, har du hört det ena eller andra talspråket? Ja, jag har hört båda. Har du hört båda? Vilket är det mest av? P positiva tror jag. Och Vad roligt. Ja. Vad säger de generellt? Att typ, idag gjorde jag mitt hår jättefint. Åh, oh, sånt där. Vad bra, ja. vad roligt. Och då gäller det att vi bekräftar det tycker jag. Kul att du säger det. Ja, oh, Härligt. Just... Att vara tacksam är också ett tips som Larry Elton och många med honom använder sig av för att man ska må lite bättre och känna sig lite gladare. Och just i, inom positiv psykologi så är just det här med tacksamhet starkt förknippat med att man känner sig gladare. Och tacksamhet hjälper människor att känna sig mer positiva, känna mer positiva känslor och njuta mer av goda upplevelser. Och kanske är det här väldigt viktigt nu idag när, när vi kanske har lite oro och negativism omkring oss, både med corona och annat som händer runt omkring oss. Tacksamhet, är det någonting som du har... Haft tankar på Olivia? Ja, jag är tacksam för mycket. Till exempel att jag får gå i skolan och att jag mår bra. Ja, det är jättebra saker. Och jag tror det här med tacksamhet är en, en enkel och viktig ingrediens för att man ska känna sig lite mer relaxed och glad. Och man kanske ska ta livet lite mer dag för dag och vara tacksam för alla de små sakerna och inte bli så himla stressad över saker som man inte kan kontrollera. De här tipsen kommer säkerligen inte att få coronaviruset att försvinna. Kanske inte heller sluta det regna eller blåsa. Men under tiden som allt det här pågår så kan vi ändå känna oss tillfreds och lite glada emellanåt. Och det här är jätte, jätteviktigt för att vi ska må riktigt bra. Tack så mycket för att du var med på den här podden idag, Olivia. Och tack för tankar och goda tips. Tycker du att du har fått med dig någonting personligen själv? Tack så mycket för att jag fick vara med. Ja, jag tar med det här tipset med att jag ska prata gott med mig själv. Bra, det är bra. Jag är jättetacksam att du var med idag, Livia. Och ni andra som lyssnar också, såklart. Podden Glädjerik är tillbaka om några veckor igen. Dock utan dig, Livia. Ja, tyvärr. Men tack så jättemycket för idag. Tack för att du fick vara här. Så önskar vi er alla en glädjefylld vardag. Så hörs vi igen. Hej då! Hej då!